Атмосфера тут панувала зовсім інша, ніж на білоруській. Проділове пожвавлення на проспекті Миру навіть не йшлося. Зате відразу впадала в очі велика кількість військових, спецпризначенців і офіцерів з нашивками інженерних військ. З іншого краю платформи, на коліях, Стояли кілька стережених вантажних мотодрезин із загадковими ящиками, вкритими брезентом. У залі, прямо на підлозі, сиділи близько півсотні абияк одягнених людей з величезними баулами, розгублено озираючись на всебіч. «Що тут відбувається?» – запитав Артем Ульмана. Це не тут відбувається, це у вас на ВДНХ, відповів той. Мабуть, готуються тунелі підривати. І якщо чорні з проспекту Миру полізуть. Ганзі буде непереливки напевно, готують превентивний удар. Поки вони переходили на Калусько-Ариську лінію, Артем зміг переконатися що здога Дульмана, найімовірніше, правильний. Спецпризначенці Ганзи орудували і на радіальній станції, де вони взагалі не повинні були з'являтися. Обидві входи в тунелі, що вели на північ до ВДНХ і Ботанічного саду, були відгороджені. Тут хтось на швидкоруч влаштував блокпости, чергували на яких чомусь Ганзейські прикордонники. На ринку майже не було відвідувачів. Половина крамничок стояла порожнім. Люди тривожно перешіптувалися. Немов би над станцією нависла невідворотна біда. В одному кутку юрмилися кілька десятків людей з тюками і сумками. Придивившись, Артем зрозумів, що там цілі родини, і стоять вони в черзі біля столика з написом «Реєстрація біженців». «Почекай мене тут, я піду нашу людину пошукаю». Ульман залишив його біля торговельних рядів і зник. Але в Артема були свої справи. Спустившись на рейки, він підійшов до блокпосту і заговорив з похмурим прикордонником «А до ВДНХ ще пускаєте?» «Поки пускаємо, але йти не раджу», – відгукнувся той «Що, не чув, що там діється? Якісь вурдалаки лізуть, то так що не зупинити» У них там не вся станція полягла. Там видно добряче припікає. Вже якщо наше начальство вирішило їм боєприпаси безоплатно постачати, тільки щоб до завтра протрималося. А що завтра буде? Завтра все до дідька підірвемо. На 300 м від проспекту в обох тунелях закладемо динаміт і все. Не згадуйте лихим словом. Але чому ви просто їм не допоможете? Не пошлете підмогу? Тобі ж кажуть, там вурдалаки. Так усе ними й ніякої підмоги не вистачить. А що з людьми з Риської? З самої ви Артем не вірив своїм вухам. Ми їх ще кілька днів тому попередили. Он, ідуть до нас потихеньку. Ган заприймає, у нас теж не звірі, але краще би поквапилися. Як час проб'є, так і привіт. Так що ти постарайся швидше повернутися. Що в тебе там? Справи, родина? Все, відповів Артем, і прикордонник. З розумінням кивнув. Ульман стояв в арці, тихенько перемовляючись із непримітним хлопцем і строгим чоловіком у кителі машиніста і при повних регаліях начальника станції. Машина на горі, бак залитий. У мене тут про всяк випадок ще рації і захисні костюми. І ще печеніг. З Драгуновим. Хлопець вказав на дві великі чорні сумки. Підніматися можна в будь-який момент. Коли нам треба наверх? Сигнал будемо ловити через вісім годин. На той час уже повинні бути на позиції. Сказав Ульман. Гермазамок працює? Звернувся він до начальника. Усе гаразд. Підтвердив той, коли скажете, тільки людей треба буде відігнати, щоб не перелякалися. У мене все. Отже, відпочиваємо годинок п'ять і потім повний вперед, підсумував Ульман. Ну що, Артеме, відбій? Я не можу, відвівши напарника вбік, сказав йому Артем. Мені обов'язково треба спочатку на ВДНХ, попрощатися і взагалі подивитися. Ти мав рацію, вони всі тунелі від проспекту Миру будуть підривати. Навіть якщо ми живими звідти повернемося, я своєї станції більше не побачу. Мені треба. Правда. Слухай, якщо ти просто наверх і ти боїшся до чорних своїх, то так і скажи. Почав було Ульман. Але, зустрівши Артемів погляд, затнувся. «Жарт, вибач. Справді треба», – повторив Артем. Він не зміг би пояснити цього почуття, але знав, що на ВДНХ він все одно піде. За будь-яку ціну. «Ну, якщо треба, то треба». Розгублено. Відповів боєць. Назад повернутися ти вже не встигнеш. Особливо, якщо там з кимось прощатися збираєшся. Давай так зробимо. Ми звідси, проспектом Миру, на машині поїдемо з Пашкою. Це той, котрий з баулами. Раніше збиралися прямо до вежі. Але можемо зробити гак і заїхати до старого входу в метрове ДНХ. Новий весь розбитий. Ваші повинні про це знати. Будемо тебе там чекати через 5 годин і 50 хвилин. Запізнишся, чекати не станемо. Костюм взяв, годинник на. Візьми мій, я з пашки зніму. Він розстебнув металевий браслет. Через 5 годин «П'ятдесят хвилин!» – кивнув Артем, потиснув ульману руку і кинувся бігти до блокпосту. Побачивши його знову, прикордонник похитав головою. «А в цьому перегоні більше нічого дивного не відбувається!» – згадав Артем. «Ти про труби чи що? Нічого! Залатали абияк! Кажуть, голова тільки помарочиться, коли повз проходиш. Але щоб вмирали, такого нема. Відповів прикордонник. Артем кивком подякував йому, запалив ліхтар і ступив у тунель. Перші десять хвилин в голові метушливо крутилися якісь думки. Про небезпеку перегонів, що лежали попереду про продуманий і розумний устрій життя на білоруській, потім про трамваї і справжні поїзди. Але поступово темрява тунелю висмактала з нього ці зайві, хаотично-миготливі картинки і уривки фраз. Спершу настали спокій і порожнеча, а потім він задумався про інше. Його подорож доходила кінця, Артем і сам не зміг би сказати, скільки часу він був відсутній. Можливо, минуло два тижні, може, більше місяця. Яким простим і яким коротким здавався йому шлях, коли він, сидячи на дрезині на Олексіївській, розглядав у світлі ліхтарика стару карту, намагаючись намітити дорогу до полісу. Перед ним тоді лежав незнаний світ, про який йому достовірно нічого не було відомо. І тому можна було вибудувати маршрут, замислюючись про тривалість дороги, а не про те, у що вона перетворює подорожніх, котрі йдуть нею. Життя запропонувало йому зовсім інший варіант – заплутаний і складний, смертельно небезпечний. І навіть випадкові попутники, які розділяли з ним невеликі відтінки його шляху, часто розплачувалися за це життям. Артем згадав Олега. «У кожного є своє призначення», – говорив йому на полянці Сергій Андрійович. Чи не могло бути так, що призначенням цього короткого дитячого життя виявилася страшна безглузда смерть? заради порятунку кількох інших людей. Вім'я – продовження їхньої справи. Чомусь Артему зробилося холодно і незатишно. Прийняти таке припущення означало прийняти цю жертву, повірити в те, що його обраність дозволяє йому продовжувати свій шлях за рахунок чужих життів – страждань. Що ж, топтати інших, ламати, калічити їхні долі тільки для того, щоб виконати своє призначення? Олег, звичайно, був занадто малий ще, щоб шукати відповіді на запитання про те, навіщо він з'явився на світ. Але якщо б йому довелося над цим міркувати, навряд чи він погодився б з такою долею. І з подібним призначенням. Звичайно, хлопчикові хотілося б розраховувати на осмисленішу роль у світі. І вже якщо жертвувати своїм життям, щоб врятувати чужі, то свідомо і добровільно, приймаючи на себе цей хрест. Перед очима постали обличчя Михайла Порфировича, Данила за що вони загинули? Чому сам Артем вижив? Що дало йому цю можливість? Це право. Артем пошкодував, що поруч із ним зараз нема Ульмана, який однією глузливою реплікою розсіяв би його сумніви. Різниця між ними полягала в тому, що подорож по метро змусила Артема побачити світ немов крізь багатогранну призму. А Ульмана і його сувора життя навчило дивитися на речі просто – через приціл снайперської гвинтівки. Невідомо, хто з них двох був правий, але повірити в те, що на кожне питання може бути всього одна – Єдина правильна відповідь – Артем уже не міг. Взагалі в житті і особливо в метро все було нечітким, мінливим та відносним. Спочатку йому пояснив це хан на прикладі станційного годинника. І якщо така основа сприйняття світу як час виявилася надуманою і умовною, то що ж говорити стосовно інших непорушних уявлень про життя? Все від голосу трубу тунелі, через який він йшов, і сяйва кремлівських зірок до вічних таємниць людської душі. Мало відразу кілька пояснень. І особливо багато відповідей було на запитання «Навіщо?». Люди, що зустрілися Артему на шляху, від канібалів з парку перемоги до бійців бригади імені Чегевари знали, що на нього відповісти. Однак у всіх – у сектантів, сатаністів, у фашистів, у філософів з автоматами на кшталт хана – були свої відповіді. Саме тому Артему було так важко вибрати і прийняти лише єдину з них. Отримуючи щодня по новому варіанту відповіді, Артем не міг змусити себе повірити в те, що саме ця істинна. Тому що назавтра могла виникнути інша, не менш точна і всеохоплююча. То кому вірити? У що? У великого черв'яка, людожерного бога, який скроєний за зразком електропоїзда, заново населив Безплідну випалену землю. У гнівного і ревнивого господа. В його відображення сатану. В перемогу комунізму в усьому метро. У вищість кирпатих блондинів над кучерявими смуглявими брюнетами. Щось підказувало Артему, що жодної різниці між цим усим не було. Будь-яка віра слугувала людині тільки посохом який підтримував, не даючи оступитися і допомагаючи піднятися на ноги, якщо люди все ж спотикалися і падали. Коли Артем був маленьким, його розсмішила історія відчима про те, як мавпа взяла палицю в руки і стала людиною. З тих пір, видно, кмітлива макака вже не випускала цієї палиці з рук. Через те що так і не випросталася до кінця, думав Артем. Він розумів, чому і навіщо людині потрібна ця опора. Без неї життя ставало порожнім, наче покинутий тунель. У вухах Артема все ще відлунював відчайдушний крик дикуна з парку перемоги, який усвідомив, що великий черв'як – всього лише вигадка, жерців його народу. Щось схоже Артем відчував і сам, дізнавшись, що невидимих спостерігачів не існує. Але йому відмова від спостерігачів, черв'яка і інших богів метро здавалася значно легше. То в чому ж справа? Чи означає це, що він не такий, що він сильніший, ніж інші? Артем зрозумів, що лукавить. Палка була і в нього в руках, і він повинен набратися сміливості, щоби визнати це. Опорою йому слугувало усвідомлення того, що він виконує завдання величезної важливості, що на кін поставлено виживання всього метро, і що ця місія не випадково була доручена саме йому. Свідомо чи ні, Артем у всьому шукав доказів того, що він обраний для виконання цього завдання. Але не хантером, а кимось чи чимось значнішим. Знищити чорних, звільнити від, рі... від них рідну станцію і близьких людей, перешкодити їм зруйнувати метро. Це було завдання гідне того, щоби стати стрижнем життя. І все, що з Артемом трапилося під час його мандрів, доводило лише одне він не такий, як усі, і йому суджено щось особливе саме він повинен стерти в порошок, вичистити нечисть, яка в іншому разі сама розправиться з залишками людства. Поки він ішов цим шляхом, правильно витлумачуючи посилання йому знаки. Його, доля до у... Його воля до успіху перемагала реальність, граючись із статистичними можливостями, відводячи кулі, чудовиськ і ворогів, а союзників змушуючи з'являтися в потрібний час і в потрібному місці. Як інакше розуміти, чому Данило віддав йому свій план розташування ракетної частини? А сама ця частина дивом не була знищена десятки років тому. І як пояснити те, що всупереч здоровому глузду він зустрів Антона, одного з небагатьох, а може єдиного вцілілого ракетника на все метро? Тільки призначення вклало в руки Артема могутнє знаряддя і посилало йому людину, котра допомагала завдати смертельного удару по незрозумілій і нещадній силі, розтрощити її. Як інакше витломачити всі неймовірні порятунки Артема з найвідчайдушніших ситуацій? Поки він вірив у своє призначення, він був невразливий, хоча люди, котрі йшли поруч із ним, гинули один за одним. Думки Артема зісковзнули на сказане Сергієм Андрійовичем на полянці про долю і сюжет. Тоді ці слова штовхнули юнака вперед, не би нова, змащена пружина, вставлена в зношений, проржавілий механізм механічної іграшки. Але водночас вони чомусь були йому неприємні. Може, тому що ця теорія позбавляла Артема свободи волі. І якщо б він тепер вирішував, то зробив би це не з власної примхи, а підкоряючись сюжетній лінії своєї долі. А з іншого боку, як можна було після всього, що сталося з ним, заперечувати існування подібної ідеї? Тепер він не міг уже більше повірити в те, що все його життя – тільки ланцюг випадковостей. Занадто багато вже пройдено, і з цієї колії не можна зійти просто так. І якщо він зайшов так далеко, то повинен іти далі. Така невблаганна логіка обраного шляху. І головне, йому зовсім не хотілося сходити з дистанції. Зараз уже пізно сумніватися. Він повинен іти вперед, навіть якщо це означає відповідати не тільки за власне життя, а й за життя інших. Всі жертви не даремні. Він повинен їх приймати. Він повинен пройти свій шлях до кінця і закінчити те, заради чого прийшов у світ. Це і є його доля. Як же йому раніше не вистачало цієї ясності в думках? – здивувався Артем. Сумнівався у своїй обраності, відволікався на дурниці, весь час вагався, хоча відповідь завжди була поруч. Мав рацію, Ульман, не потрібно ускладнювати життя. Він йшов бадьора, карбуючи крок. Жодного шуму з труб він так і не почув. В тунелях до ВДНХ взагалі не зустрілося нічого небезпечного. Однак весь час Артему траплялися люди, котрі йшли до проспекту Миру. Він рухався проти потоку нещасних, загнаних, які, покинувши все, втікають від небезпеки. Вони озиралися на нього, як на божевільного. Він один ішов у саме жаху, в той час як інші намагалися покинути ці прокляті місця. Ні біля Риської, ні біля Олексіївської дозорів не було. Занурившись у свої думки, Артем сам не помітив, як підійшов до ВДНХ, хоча й минуло не менше двох годин. Ступивши на станцію і роззирнувшись, він мимоволі здригнувся. Настільки вона нагадувала йому ту ВДНХ, яку він бачив у своїх сновиддях. Половина освітлення не працювала. В повітрі стояв запах порохового гару. Десь віддалік чувся стогін і надсадний жіночий плач. Він взяв автомат в руки і рушив вперед, обережно обходячи арки, і уважно придивляючись до тіней. Було схоже, що чорним вдалося принаймні один раз прорвати заслони і дістатися до самої станції. Частина наметів була розкидана, у кількох місцях на підлозі виднілися засохлі сліди крові. Подекуди ще жили, іноді крізь брезент навіть просвічував ліхтарик. З північного тунелю лунала віддалена стрілянина. Вихід у нього був перекритий горою мішків із землею в людський зріст. Три чоловіки притискалися до цього брустверу, мабуть спостерігаючи за тунелем крізь бійниці і тримаючи підходи до станції на прицілі. «Артем! Артем! Ти тут звідки?» – окликнув його знайомий голос. Обернувшись, він помітив Кирила, одного із членів загону, з яким він на самому початку своєї подорожі вибирався з ВДНХ. Рука у Кирила була перев'язана, а волосся на голові здавалося скуйовдженим ще більше, ніж зазвичай. «Ось, повернувся», – невизначено відповів Артем. «Як ви тут тримаєтеся? Де дядько Сашко? Де Женька?» «Женька спохопився! Убили його тиждень тому вже!» Похмуро сказав Кирило. Серце Вартема гупнуло вниз. «А від чим? «Сухий, живий, здоровий, командує, в лазареті зараз!» Кирило махнув рукою в напрямку сходів, що вели до нового, до нового виходу зі станції. «Спасибі!» Артем кинувся бігти. «А ти де був?» Наздогін йому закричав Кирило. Лазарет виглядав зловісно. Справжніх поранених тут було небагато. Всього п'ятеро. Більшу частину простору Займали інші пацієнти Сповиті, наче немовлята І заховані в спальні мішки Вони були викладені в ряд У всіх були широко розплющені очі А з привідкритих ротів Лунало беззмістовне мукання Наглядала за ними не доглядальниця А автоматник, який тримав у руках склянку з хлороформом в ряди годи один із спиленутих починав соватися по підлозі, підвиваючи і передаючи своє збудження іншим І тоді охоронець прикладав йому до лиця просочену снодійним марлю Сон не приходив, і очі не заплющувалися, але людина на деякий час затихала, заспокоювалася Сухого Артем побачив не відразу, той був у службовому приміщенні, обговорюючи щось зі станційним лікарем. Виходячи, він наткнувся на Артема і обімлів. – Ти живий, Артемку, живий! Слава Богу, Артеме! – пробурмотів він, мацаючи Артема за плече. Не би, бажаючи переконатися, що той і справді стоїть перед ним. Артем міцно обійняв його. Він же, як маленький, в глибині душі боявся, що повернеться назад на станцію, а вічним відчим почне лаяти. Мовляв, куди подіюся, яка безп... безвідповідальність, скільки можна поводитися, як хлопчисько. Натомість... Сухий просто притиснув його до себе і довго не відпускав. Коли батьківські обійми нарешті розтиснулися, Артем подивився в його очі, що зблиснули від непроханих сліз. Йому стало соромно. Коротко, не вдаючись до опису своїх пригод, він розповів відчому, де пропадав і що встиг зробити за цей час. Пояснив, чому повернувся. Той тільки хитав головою і лаяв хантера. Потім схаменувся, сказавши, що про мертвих або добре, або нічого. Втім, що саме трапилося з мислимцем, він не знав. «А у нас тут бачиш, що діється?» Голос Сухого знову затвердів. «Щоночі вони такі валять!» Жодних патронів не вистачає. Прийшла дрезина з проспекту Миру з припасами. Але це так, обищиться. Вони тунель підривати хочуть біля самого проспекту, щоби повністю відрізати і ВДНХ, і інші станції, повідомив Артем. Так, це вони грунтових вод бояться, тому близько до ВДНХ не зважуються. Але надовго це не допоможе. Чорні собі інші входи знайдуть. Коли ти звідси йтимеш? Вже мало часу залишається, менше доби. Тобі ж треба все підготувати. Вічимо кинув його довгим поглядом, немов би перевіряючи. Ні, Артеме. В мене звідси вже дорога тільки одна. І вона не до проспекту миру. У нас тут поранених 30 чоловік. Невже ми їх одних залишимо? І зрештою, хто оборону триматиме, поки я буду свою шкуру рятувати? І як це я? Підійду до людини і скажу їй. Ось ти залишаєшся тут, щоби стримати їх і померти. А я пішов? Ні. Він зітхнув. Нехай підривають. Скільки протримаємося, Стільки й протримаємося. Помирати теж треба людиною. І я тоді з вами залишуся, Сказав Артем. Вони там з ракетами І без мене впоруються. І яка від мене користь? Так хоч вам допоможу. Ні-ні, тобі обов'язково треба йти. Злякано перервав його сухий. У нас і гермозамок, в цілковитому порядку працює ще, і ескалатор цілий. До виходу пробратися зможеш швидко. Ти повинен піти з ними. Вони ж там навіть не знають, з ким мають справу. Артем засумнівався, чи не відсилає відчим його зі станції просто, щоб врятувати йому життя. Він спробував заперечити, але Сухий і слухати нічого не хотів. У твоєму загоні тільки ти один знаєш, як чорні можуть довести до божевілля. Він вказав на спеленутих поранених. Що з ними? В тунелях стояли, не витримали. Цих ще встигли відтягнути, і то добре. А ще кілька десятків чорні прямо живцем порвали. Неймовірна сила. Найголовніше, коли вони підходять і вити починають. Мало хто витримує. Ну, ти сам це пам'ятаєш. Наші добровольці себе наручниками приковували, щоби не втекти. Ось кого встигли відчепити, то тут і лежать. Поранених мало, тому що чорні, і якщо дістануть, то викрутитися вже важко. – Женьку дістали? – залетнувши, запитав Артем. Сухий кивнув. Дізнаватися детальніше Артем не зважився. «Ходімо, зараз затища поки!» Користуючись його замішанням, поспішив запропонувати Сухий. «Поговоримо, чаю вип'ємо, у нас ще залишився. Їсти хочеш?» Відчим обійняв його і повів до кімнати начальства. Артем вражено озирався на всебіч. Не міг повірити, що за три тижні його відсутності ВДНХ могла так змінитися. Затишна, обжита раніше станція навіювала тепер тугу і відчай. Хотілося скоріше звідси втекти. Ззаду гримнув кулемет. Артем схопився за зброю. «Це вони на прострах!» – заспокоїв його сухий. «Найстрашніше через кілька годин почнеться. Я вже відчуваю. Чорні хвилями йдуть. Недавно тільки одну відбили. Ти не бійся. Якщо щось серйозне почнеться, наші сирену вимкнуть, Загальну тривогу оголосять». Артем замислився. Його сон з походом в тунель. Зараз це було неможливо, та й реальна зустріч з чорними навряд чи закінчилася б так само некривдно. Що вже й казати про те, що Сухий ніколи не дозволить йому увійти в тунель один цим? Від божевільної думки довелося відмовитися. У нього є справи важливіші. А я так і знав, що ми з тобою ще побачимось. Що ти прийдеш? Уже в кімнаті начальства, наливаючи чай, сказав Сухий. До нас тиждень тому приходив чоловік, тебе шукав. Який чоловік? Насторожився Артем. Він сказав, ти з ним знайомий, високий такий, худий, з борідкою. Якось його звали дивно, на хантера схоже. Хан? Здивувався Артем. «Точно! Сказав мені, що ти ще повернешся сюди. І так впевнено, що я відразу заспокоївся. І ще дещо тобі передав». Сухий дістав гаманець, в якому у нього зберігалися одному йому зрозумілі записи і предмети, і витягнув звідти складений у четверо листок. Розгорнувши папір, Артем підніс його до очей. Це була коротка, всього в одне речення записка. Написані недбалим летючим почерком слова загнали його в глухий кут. Той, у кого вистачить відваги і терпіння все життя вдивлятися в темряву, першим побачить у ній проблиск світла. А він більше нічого не передавав? Здивовано запитав Артем. Ні, відповів Сухий. Я гадав, це закодоване послання. Людина все-таки спеціально для цього йшла сюди. Артем знизав плечима. Половина всього, що говорив і робив хан, здавалася йому цілковитою нісенітницею. Зато інша, Змушувала по-іншому поглянути на світ. Хто знає, якої половини стосувалася ця записка? Вони ще довго пили чай і розмовляли. Артем не міг позбутися відчуття, що бачить відчима востання. І не мов би намагався наговоритися з ним на все життя наперед. Потім потрібно було йти. Сухий смикнув за важіль, і важкий заслін зі скреготом припіднявся на метр. Ззовні ринула застояна дощова вода. Стоячи по щиколотку в багні, Артем посміхнувся сухому, хоча на очі наверталися сльози. Він уже зібрався прощатися, але в останній момент згадав про найголовніше. Діставши ще з рюкзака дитячу книжку, він відшукав сторінку із закладеною фотографією і простягнув знімок відчиму. Серце його тривожно заколотало. «Що це?» – здивувався той. «Впізнаєш?» – з надією запитав Артем. «Подивися краще. Це не моя мати? Ти ж бачив її, коли вона мене тобі віддала». Артеме, сухий, сумно посміхнувся. Я й обличчя її майже не розглядів. Там темно дуже було, а я весь час на щурів дивився. Не пам'ятаю я її зовсім. Тебе добре запам'ятав, як ти тоді мене за руку схопив і зовсім не плакав. А її – ні. Вибач мене. Спасибі. «Прощай!» Артем хотів уже було сказати тату, але в горлі застряг клубок. «Може, ще зустрінемося?» Він натягнув протигаз, нагнувся, прослизнув під завісою і побіг у гору по розхитаних сходинках ескалатора, обережно притискаючи до грудей пом'яту фотографию.